Тут свистясь уже захоплено улани, що стоять біля казарми. Хтось кричить, навіть війвати і ще щось. Але з казарми вибігає начальник штабу, майор П'янжинський. Звісно, до князя він не сміє підступитися, тому зганяє злість на Якову. Як так, цивільні жінки на території особливого Уладського полку, військової частини? Нагайно вигнати, під три дябли. А тобі, улани, за грубе порушення дисципліни і статуту Тиждень гауптвахти. Хоч місяць, думає Яків, Зістрибує з червоного коня І подає руку зітканій з повітря І білих ніжних ниток панянці. Оленка Мовчіть, дідусю Якове, дідуню, мій хороший, Сядемо ліпше на цій вашій лавці, Сядемо. Я і так мовчу, думає Яків. Але якщо тобі хочеться, то помовчимо у двох. Хай і на лавці. Якась ти сама не своя, дівко. Невже за валіком сохнеш? І він примушується на лавку, напіврозсохло, як і він сам. Скрепить лавка і скреплять його кості. Розсохлися, Ти кошкіра, теж висохла і тримає. Оленка сідає поруч. Мовчить. Огортає їх обох вечір Над сусідською хатою Стіймається димок Серпень з вереснем Стискають один одному правиці Раптом каже вона І пояснює То вірш є такий Якове Платоновичу Справді стискають Щось мені болить від того потиску Душа болить Хоча я не певна, що вона у мене є як казав один мій знайомий, налічує отсутствие душі. «Що скажете Якове Платоновичу?» «Напиши Валькові», каже Яков. «Он як?» Вона злазить з лавки і знову сідає на неї, а тоді легко зістрибує. Стає рученята в боки на кішку, що от-от пазурики випустить, схожа. «Он як? Радити написати? Думаєте, між нами щось було?» «Вам видніше», каже Яків. «Господи, ну чого ви такий спокійний?» Оленка сплітає руки, хрускають пальці. «А ще, судячи з усього, прожили бурхливе життя». Яків дивиться на неї і старається щось збагнути. Бурхли. «Бурхливе?» – підказує Оленка «Бурхливе, кажеш А в тебе яке Вона скупо гірко усміхається Ця гіркота збентеженість неї налякають Якова Щось трапилося розуміє А що боїться спитати Бо вона ця дівка як наполохана пташка що звідкилясь прилетіла налякана мов би з пазурів шолик і вирвана і тільки насідало сіла і заспокоїлася. Та щось же затривожило. — Непутяще у мене було життя, — каже Оленка. Непутяще хоч і моє. Я його вже ніби закреслила, а в Новорічку війти боюся. Не хочу, діду мій Якове. От яка біда. І ніхто нічого не порадить, навіть ви, ви те, як у вас кажуть, ви те. А потім вона сказала, що піде до Ольки, до вашої доньки, Якове Платоновичу. Ще самотнішої, як вона. Бо в неї, Оленький, бач, є вже він, дід, близький, хоч і чужий. А в Ольки. Ти мене обіжаєш, доцю, сказав Яків. Обіжаєш, бо Олька, хотів сказати сама винна. Але стримався, бо то ніби і неправда. Він теж добрий, характер у нього теж не з медом І не з сметаною на булку мазаний. Пробачте тоді, дідусю, сказала Оленка. Та до пані Ольги я таки піду. Коли марудиться, душа і серце плаче, Як сказав один поет, і таки пішла. Коловоріт обернулася, крутнулася. Спідниця коротенька віялом майнула. Він сам. І не сам. Відсидів губу. Правда, коли майора П'янжинського не було в частині, капітан забирав його до себе на заняття з та подолання перешкод на конях, та й ночі дозволяв у казармі ночувати. А відсидівши губу, як і врушив у місто, ледь утримав перше звільнення – Шукати ту дівчину, у якої лишився тільки подих з її прекрасних вуст, що вимовляли ім'я Зося. То у відповідь на його запитання, коли з коня садив, як її звати? Вдруге в житті він почув це ім'я, коли вже стомився блукати вулицями. Тарнува – міста, де служив. Вдивлятися в обличчя дівчат, чути їхній сміх або бачити заохочувальні посмішки – нас доганяти на вулицях самотніх панянок, Щоб переконатися, то не вона, не Зося. Прокіп Тещук був земляком, Села за півтора десятка верстов от загорін, Та щось служили в одному полку, Тільки Прокіп в іншим ескадруні. А тут землячок йшов щасливим і усміхненим, У зубах стеблина якась, Конфедератка на бік збита, Тоже же мав картку на недільну відпустку?» – спитав земляк. «Де був?» «Та так, гуляв». «Ну, ми теж гульнули з хлопцями. Веслик знає, де можна розважитись. Дівчата попалися люксусові, особливо Зоська». «Зоська? Яка Зоська?» «Щось наче вдарило Якова в тім'я. Перед очима шарахнуло, а тоді потилицю захолодило». Мов би Люду, хто приклав. Та ж ти її знаєш. Ну, та, що ти на коні привозив у полка разом з капітаном. Вона, правда, Веслава Першого обслужила, тоді Тадека. Але мені дісталось по вищому класові, як барону.